Prin Harul Lui Dumnezeu avem favoarea și în seara aceasta să fim împreună și mă bucur pentru că beneficiem de acest Har pe care Dumnezeu ne-l acordă. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și pacea Lui Dumnezeu, pacea cerului, pacea mântuirii să se așeze în inima fiecăruia dintre noi. Tema din seara aceasta este o temă foarte importantă. Și tema din seara aceasta vă aduce într-o nouă ipostază, aceea de a cunoaște modul în care Dumnezeu își va încheia istoria mântuirii pe Pământul acesta. Ca să înțelegem tema din seara aceasta, ultima biserică, trebuie să pornim în abordarea subiectului de la Ultima chemare pe care Dumnezeu a manifestat-o de-a lungul timpului diferitelor popoare. Pentru că vreau să vă spun ceva. Dumnezeu niciodată nu renunță la un om înainte ca să-i transmită ultima avertizare. Nu știu cât timp ne mai dă Dumnezeu nouă. Nu cunosc lucrul acesta. Nu știu cât vădă dumneavoastră. Fiecare dintre noi avem două, două etape a Harului. Harul global sau general și Harul particular. Să vă dau un exemplu. În cazul lumii dinainte de potop, este închis un Har global. Haideți să citim din Geneza capitolul 6, versetul 5. Și vreau să vedeți aici că Dumnezeu de fiecare dată în istorie a fost foarte corect, foarte cinstit cu omul și niciodată Dumnezeu nu a făcut ceva fără să descopere taina, taina sa robilor săi. Prorocii. Geneza, capitolul 6. Citim versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și versetul 7. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe om, pe care, pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la trătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Răutatea omului înainte de potop a ajuns atât de tare sau atât de mare, încât lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a făcut pe oameni. De ce e importantă lumea dinainte de potop? Pentru că Domnul Hristos, în Matei capitolul 24, folosește această imagine ca semnare și spune așa. Matei capitolul 24, versetul 37 cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Această paralelă rămâne pentru lumea creștină, fie că vrem, fie că nu vrem. Și în seara aceasta vă readuc aminte, orice pastor sau preot vă spune că Vechiul Testament a fost pentru iudei, nu este decât un lup îmbrăcat în haină de oaie. De ce? Pentru că Domnul Hristos De unde citează aici? De unde? Din Vechiul Testament Și Domnul Hristos ne spune Cum, va fi în, cum a fost în zilele lui Noie. Așa va fi Ca să știm cum a fost în zilele lui Noe Trebuie să citim Vechiul Testament, nu? Nu? Și atunci pentru cine e Vechiul Testament? Nu e pentru iudei și pentru noi? Dar nici iudeii n-au ținut cont de Vechiul Testament. Le spunea Domnul Hristos să asculte de moi și de proroci. Că dacă n-ascultă de ei, nu vor asculta nici dacă în viață cineva din morți. Mă întorc acum la zilele lui Noe când oamenii ca și astăzi au refuzat avertizarea lui Dumnezeu. Știți câți ani a lucrat Noe la corabie? Cine știe? Poftim? În toată lumea creștină, așa spun toți, 120 de ani. Cert este că noi eram al 600-lea an al vieții lui când a venit Potopul. Dar de ce am ales acest lucru? Ca să vă arăt că peste 100 de ani, Dumnezeu a avertizat lumea din vremea lui noie. Chiar dacă i-a părut rău, chiar dacă erau atât de răi, înțelegeți acum de ce Dumnezeu se îndură atât de mult de unii oameni? Zici pe zicunii, Păi uite, domnul Pastor, ăla face toate păcatele din lumea asta și Dumnezeu nu i a făcut nimica. da. Dumnezeu dă har peste har și spune apostolul că unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit și mai mult. Vedeți cât har a manifestat Dumnezeu în zilele lui Noie? Putea să-i distrugă fără să le dea nicio șansă? Putea. Putea. Nimeni din zilele lui Noie n-a fost mântuit prin fapte decât prin credință. De unde știm lucrul ăsta? Ne spune cuvântul că după ce a durat construcția corăbiei peste 100 de ani și hai să zicem că cineva de aici zice nu sunt de acord cu 100 de ani, că nu găsim scris 100 de ani în Scriptură, deși se înțelege lucrul ăsta. Haideți să mai citim ceva. zice cuvântul în Geneza, capitolul 7, versetul 2, în continuare. Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Și o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască. Și câte șapte perechi, de asemenea din păsără cerului, câte o parte bărbătească și o parte femească, pentru ca să le ții vie sămânța pe toată fața pământului. Căci după șapte zile, voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate fapturile pe care le-am făcut. Noie a făcut ce-i poruncise Domnul. Noi era de 600 de ani când a venit potopul a intrat în corabie cu fiii săi cu nevasă sau cu nevestele fiilor săi din pricina apelor potopului din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate din păsări, din tot ce se trește pe pământ au intrat în corabie la Noe două câte două câte o parte bărbătească și o parte femeiască așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe auziți Câte zile de har le-a dat Dumnezeu încă celor din vremea aceea? Încă șapte zile. Înțelegeți, vin păsările, vin animalele, intră perechi perechi, în corabie. Intră în fața lor, fără ca să le mâne noie. A fost o minune. Era un strigăt al naturii că vine sfârșitul. Și oamenii au văzut că vine sfârșitul. Au crezut? N-au crezut. Ne spune în altă parte Scriptura că și-au bătut joc de noie. Șapte zile. Încă șapte zile când Dumnezeu vine și spune, încă o dată și încă o dată. Și după șapte zile se închide ușa corabiei, începe să plouă și se gata harul. Asemenea va fi și în vremea sfârșitului. În vremea aceasta sfârșitului, vedem în natură că toate lucrurile se termină. Ascultați ce spun ăia fără Dumnezeu, oameni buni nu creștini. Creștinii de astăzi sunt mai necreștini decât ateii. Știți de ce? Necreștinii vin și spun pământul ăsta se distruge. Foarte curând se gată gazele, se gată țițeiu, se gată apa de băut. Se gată. Creștinii habar n-au. să că pământul e mâna lui Dumnezeu. Dar vedem, Nu? Câte grade a fost săptămâna asta? 20 de grade. Am văzut cu ochii mei pe termometru. 20 de grade în luna martie. E normal? Nu. nu. Și Domnul zice că în vremea sfârșitului soarele va adogorâ de șapte ori. Încă n-a adogorât de șapte ori. Cine știe? Oamenii din natură care se ocupă de meteo zic că a fost cu 20 de grade mai cald decât ar fi fost normal să fie în anumite zone ale țării. ce mei, se împlinește sub ochii noștri și Dumnezeu ne avertizează că vine sfârșitul. Mai trimite Dumnezeu o chemare. Până când? Dar spune Domnul cum a fost în zile lui Noe, așa va fi și în zile sfârșitului. Cum a fost? Hai să citim. Domnul Hristos spune, zice așa. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul, i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. N-au știu nimic? Sensul de aici este N-au vrut să știe nimic Așa cum se întâmplă astăzi Oamenii nu vor să știe că vine sfârșitul Oamenii de știință le spun Ateii spun Și creștinul ce zice? A, să că mai beau una Mai trag o distracție Pentru ce? N-au vrut să știe nimic Ceea ce am vrut să marchez în ocazia de, a, de acum, este tocmai acest element prin care Dumnezeu ne avertizează faptul că El aver, transmite o ultimă chemare fiecărei generații. Nu există generație sau nu există om căruia Dumnezeu să nu-i acorde har. Observați Dumnezeu acordă har individual. 120 de ani fiecare a putut să decidă. N-au decis și în cele din urmă Dumnezeu închide harul pe rând la fiecare, dar vine un moment când Dumnezeu închide harul la toți. Așa va fi și în vremea sfârșitului. Vreau să mai vedeți har. Geneza capitolul 15. Aici este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 și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea ne neam, ia, sămânța ta se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. În felul acesta, prin acest pasaj, vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră un nou episod al harului lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îl duce în țara cananului. Și Avram umblă 400 de ani oameni buni. Adică sămânța lui Avram. 400 de ani. De ce 400 de ani? Spune versetul 16 Căci nelegiuirea amoriților Nu și-a atins încă Vârful Nu și-a atins încă Vârful Dumnezeu lasă lumea aceasta până când Nelegiuirea își atinge Vârful Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu renunță La a-i chema Pe oameni L-a dus pe Avram în mijlocul lor și nu mai citez acest lucru că îmi ia prea mult timp să citesc fiecare verset, dar sunt sigur că ați auzit de momentul în care i-a murit la Avram nevasta, a murit Sara și Avram cumpără o peșteră ca să aibă loc de îngropare și când vrea să cumpere peștera fiii lui Het adică locuitorii din Sara aceea îi spun așa, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Înțelegeți? Dumnezeu l-a dus pe Avram în țara Cananului ca prin el oamenii să-l cunoască pe Dumnezeu. L-au cunoscut sau nu l-au cunoscut? Sigur că da. S-au întâlnit conducătorii Cananului de atunci și au aprobat ca să-i se vândă lui Avram pământul cu peștera. Și au zis, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar mai e un lucru, pe care vreau să vi-l arăt în ocazia aceasta. Cred că l-am mai amintit încă într-o ocazie. Știți ce se întâmplă în momentul în care Avram îi biruiește pe împărații care l-au luat pe lot Știți ce se întâmplă? Zice că Avram a dat zeciuială lui Melchisedec din tot ce avea, căci Melchisedec era al, era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. aici deci ce înțeleg oameni buni? Când înainte să vină Avram în Canaan, acolo în Salem, Ierusalimul de astăzi, Dumnezeu avusese în aceeași locație un preot al Său pe care Avram îl recunoaște ca preot și de zecială din tot ce are. Aduc aceste două elemente potopul și Melchisedec ca să înțelegeți ceva. Tot ceea ce Dumnezeu le aduce aminte ulterior evreilor prin Moise când ies din Egipt nu este nou este doar o aducere a minte sistemul zeciuielii în care omul trebuie să-i dea lui Dumnezeu a zecea parte, nu este inventat de Moise este o practică a patriarhilor dinainte de Avram Avram când îl întâlnește pe Melchisedec îi aduce zeciuială. Un element foarte important. Un alt element deosebit de important în seara aceasta. În corabie intră șapte perechi din animalele curate și o pereche din animalele necurate. De când sunt animalele curate și necurate? De la Moise sau dinainte? Poftim? Ob înțelegem că era clar pentru noi, nu noi le-a ales. Animalele au venit singure și au intrat în corabie. Vreau să înțelegeți lucrul acesta pentru că Dumnezeu dă har după har, învățătură în după vățătură și ca în zilele lui noie, oamenii nu vor să știe nimic. A, astea au fost pentru evrei, că nou nu ne plac. Să vă povestesc o întâmplare de când eram copii. Am fost în casă patru și n-am avut o viață ușoară cum era pe vremea aceea comunismului. Și noi copiii mai mari eram pus să facem de toate. Prima mâncare am gătit-o la opt ani. În clasa cincea știam să spăl cu mașina Alba Lux, dacă vă aduceți aminte. Vă mai aduceți aminte? Mașina aia de spălat care n-avea storcător. Doar învârtea hainele. Spălam hainele pentru toată casa. E, fratele meu mai mic i-au pus la biserică Porecla Iona. Pentru că el era șmecher ca Iona. El, când îi ziceam, eu n a făcut și tu cu tare lucru. Nu că eu sunt mic. Dormeam amândoi în același pat. Până când am plecat eu în armată, el era în clasa nouă când am plecat eu în armată, n-a făcut patul niciodată, nici dimineața, nici seara. Adică să-l desfacă și să-l pregătească de culcare sau să-l pregătească pentru zi. Că e mic. Ei bine, într-una din zile, Tata avea un Sfântul Gheorghe, spunea el, avea și alte porecle, acum asta îmi vine în minte. Multe nume avea Sfântul Gheorghe ăsta, era o curia din aia îngustă, adică îngustă, de la un centimetru lățime la 15 aproape, făcut dintr-o cameră de belaz, mașinile alea mari rusești, era groasă de cauciuc, și când făceam câte o boacănă venea și zicea, „Nu spune cu care parte să-ți dau, pentru treaba asta primești 5 sau 7, tu alegi cu partea subțire sau cu partea groasă când era ceva mai grav ne zicea, acum astea ți le dau toate și cu groasă punea în două cureaua, și o pun în două că meriți mai pe de mai tare și fratele meu mereu zicea, asta nu că eu sunt mic, și nu făcea într-o zi când tata a plecat, ne-a dat niște sarcini de făcut la toți. Și știam că e curiau acolo. Am făcut parțial fiecare dintre noi. Și eu n-avea de făcut ceva. Și vine tata acasă, dar cum ne-a prins? A zis, faceți toate lucrurile, faceți-vă temele și apoi mergeți la joacă noi ce-am făcut? Am făcut lucrurile parțial, Iona n-a făcut nimic, el s-a dus direct la joacă. Dacă Iona s-a dus la joacă, că e mai mic, ne-am dus și noi care eram mai mari. Și în timp ce eram la joacă, s-au pierdut cheile. Când s-a făcut ceasul, repede ne-am dus, dar n-aveam cu ce să intrăm. Când am ajuns în fața ușii, la mine nu, la sora mea nu, la Iona nu. Stăteam cu cabul pleoștit acolo, la ușă, știam ce ne așteaptă, nu? Vine tata. Ce? Păi, copii. Ia spuneți voi. Ce s-a întâmplat? Păi, știu? am ieșit până afară și am pierdut cheile. Dar unde ați fost voi afară? Păi, aici, pe lângă Blog. Mă spuneți unde ați fost voi e aici, pe lângă bloc. Știți cum face diavolul, nu? Fă că nu te vede nimeni și după aia după ce ai făcut dă la o parte, sună cu goarna și zice, uite ce-a făcut. E cam așa a făcut și cu noi. Noi nu-i destul că am făcut un păcat. Am făcut și pe al doilea am mințit. Cam așa fac și creștinii. Fac păcatul și după aia zic, a, nu-i pentru noi, că pentru evrei și zice tata da unde v-ați jucat? Pe, pe lângă bloc vă mai întreb încă o dată și e ultima dată unde v-ați jucat? lângă bloc și atunci tata bagă mâna în buzunar și scoate cheile ia ziceți voi de unde au apărut cheile astea? erau cheile noastre Și zice, tata, știți de unde au cheile? De unde v-ați jucat voi? Că voi ați trecut prin autobaza unde lasi eu mașină. Și v-ați dus acolo în spate unde v-am zis să nu mergeți la pescuit că dădeau drumul la hidrocentrală și creștea apa foarte tare. Și acolo v-ați jucat. E adevărat? Mai puteam zice că nu? E adevărat. Și atunci, zice tata, Păi cum e? Nu am stabilit că voi trebuie să ascultați și să faceți toate cum v-am cerut eu. Ba da. Și zice, nou, cât credeți că meritați? Eu am învățat o treabă. Că dacă ești cinstit, ta da, ta da, ta, da, am greșit. Pentru fiecare greșeală merit câte 10. 10 era măsura maximă. Zice, da, da, bine. Nu o să dau pentru fiecare câte zece. Din zece o să dau numai 5 și destul. Treabă pe sora mea. Sora mea la fel. Tata, da, ai dreptate, am greșit. Și acolo, și acolo, și acolo. Și sora mea zice, știi, la mine au fost cheile. Și eu sunt vino, mai vinovată. Și tata a zis, a, deci la tine au fost cheile. Da, pentru că ai recunoscut, ție îți dau doar trei. Și vine rândul lui Iona. Și Iona zice, bă tata, eu sunt mic, eu m-am dus cu ei că mari. Că legea, regulile sunt pentru ei, dacă ei le respectă, trebuie să le respecte. Pentru mine, nu. Cum adică? Păi zice, eu sunt mic. Zice tata, da, nu ți dau zece. Cam așa va fi în ziua judecății, când creștinul va veni în fața lui Dumnezeu și va zice: Doamne, noi am fost ei amici, la urmă, creștinii. Pentru noi legile alea n-au fost. Alea au fost pentru judeani. Dragii mei, niciodată Dumnezeu n-a mântuit prin lege, ci prin credință. Cananiții. Până la Avram l-au avut pe Melchisedec și strămoșii lui Melchisedec. După Melchisedec l-au avut pe Avram. Și Dumnezeu le-a mai dat 400 de ani după Avram. 400 de ani. Și Dumnezeu îl duce pe Avram unde? În Egipt. O altă istorie pe care o știți. Istoricii sunt de acord că din vremea lui Moise Egiptul n-a mai ajuns niciodată la puterea pe care a avut-o atunci. Știți de ce? Pentru că au refuzat Harul lui Dumnezeu. L-au avut acolo pe Iosif și istoricii au ajuns la concluzia că e singura perioadă din istoria Egiptului când Egiptul s-a închinat unui singur Dumnezeu, faraonul din vremea lui Iosif a adoptat închinarea la Dumnezeul lui Iosif. Istoricii, fără Dumnezeu, ateii, spun lucrul ăsta. A fost faptă sau credință? Zice Iacov, credința fără fapte este moartă. Cei dinainte de potop, care au crezut, au intrat în corabie, Credința se vede în fapte. Cei din vremea lui Avram, care au crezut, l-au ales pe Dumnezeul lui Avram. Când au ieșit Israeliții din Egipt, cei care au crezut, l-au urmat pe Moise și pe poporul lui Dumnezeu. A fost prin fapte sau prin credință? Prin credință. Pentru că credința este cea care generează ascultarea. Și în seara aceasta vreau să merg mai departe. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ajunge în situația cu poporul Israel la fel cum a ajuns cu cei dinainte de noi, cu cei din vremea lui Noie, cu Cananicii din vremea lui Avram și cu egiptenii din vremea lui Moise.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 Ne însă acum ce voi face viei mele, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. Și versetul 6, o voi pusti, nu va fi curățită nici săpată, spinii și mărăcini vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Și versetul 7, Via Domnului oștilor este casa lui Israel. Și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. Dragii mei, aceste cuvinte sunt spuse în anul 600 înainte de Domnul Hristos. Dumnezeu lasă robia babiloniană, îi aduce înapoi și le mai dă timp de har până în vremea Domnului Hristos. Încă 600 de ani de la momentul acesta, oameni buni, de har. Și vine Domnul Hristos, slujește, îl răstignesc pe Domnul Hristos și le mai dă Domnul Hristos timp de har până la moartea lui Ștefan 3 ani și jumătate. Dar Ierusalimul mai rămâne în picioare până în anul 70 după Hristos. Cât har le-a dat Dumnezeu? Și Dumnezeu vine mereu cu o ultimă chemare. Și o ultimă chemare. La fel s-a întâmplat în creștinism. Ca și cu poporul Israel. Creștinii au primit credința, erau iudei aceia care l-au primit pe Domnul Hristos, Capetul, Iacov, Ioan, Andrei și ceilalți. Și pentru că ceilalți iudei n-au vrut să o primească, au plecat și au predicat la neamuri și au început să predice și au venit cu miile, cu miile, cu miile. Și cu toate persecuțiile care erau împotriva lor, numărul creștinilor a crescut atât de mult încât Împăratul Constantin, cel mai perfid om politic din lume. Cel mai isteț, cel mai abil. Și-a dat seama că poate să folosească religia ca putere politică. Și a zis, de azi înainte nu mai condamn pe creștini, nu mai moare niciun creștin. De azi înainte, creștinismul este o religie tolerată. Adică legală. În 313 și după șapte ani și un pic, în 321, 321, Constantin cel Mare vine cu ideea genială. Păi știți, dacă v-am făcut creștinismul religie de stat, nu s-ar cuveni să vă închinați duminica în cinstea învierii? De fapt, el n-a zis în cinstea învierii, Și ci el a zis eu vreau să-i fac pe toți păgânii creștini. Și pentru că păgânii se închină duminica la împărat, adică la mine. Constantin cel Mare era împărat și el era zeu. Și toți împărații dinainte i-au omorât pe creștini pentru că nu se duceau să ia tămâie cu trei degete și să picure pe altar. Atât asta însemna închinarea la împărat. Și pentru că creștinii nu făceau lucrul acesta, îi omorau. Imaginați-vă că veneau și lua pe toți de la străbunici la copii, că pe vremea aceea nu se mutau copiii în altă parte. Stăteau în același sat cu părinții lor și venea lua pe toți și întreba Prețăra stămâie pentru părat? Nu, primul nepot în foc. Și băga pe rând de la cei mai mici până la ultimii. Ca să vă scăpați viața nu trebuie să faceți nicio rugăciune, nu trebuia să vă plecați la pământ, nu trebuie să faceți nimic, decât să luați cu trei degete tămâie și să presărați pe altarul care era în mijlocul cetății. Ce ați fi făcut? Hmm? Omul are un principiu în ziua de astăzi, ca în vremea lui Noe. Până, te treci, până treci puntea, te faci prieten și cu Așa fac oamenii. Creștinii din vremea aceea nu făceau așa. Plăteau cu sângele lor. Erau gata să rapte nu doar moartea lor, și moartea celor dragi. E bine. În felul acesta, creștinismul a devenit o religie care a adunat în el toate obiceiurile păgâne ale popoarelor din jur. Nu este un studiu făcut, dar pentru fiecare obicei al creștinilor există o explicație păgână. De ce serbează creștinii Crăciunul pe 24-25 decembrie? De ce? Pentru că păgânii se închinau la soare atunci. Biblia nu ne spune când s-a născut Domnul Hristos. De ce serbează creștinii pe Sfântul Ilie când îl serbează? De ce serbează creștinii schimbare la față? În primele zile ale august. Știți De ce? Era o sărbătoare păgână. Uitați-vă, exact în ziua când se serbează schimbarea la față, uitați-vă cum se întâmplă cu vremea. Și era o sărbătoare păgână în zeului respectiv. Și păgânii le-au adoptat. Vi le spun nu ca să judec, dar am obligația morală ca să vă arăt că n-a făcut altceva creștinismul decât să adune închinării. Și cui se închină? Cum a fost în zilele lui Noie, doma va fi și în vremea sfârșitului. Oamenii n-au vrut să știe nimic. Mai am cât, câțiva pași. În anul 1500, Luther Ironește pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze împotriva împotriva iertării păcatelor prin plată. De la el încoace se răspândește și nu doar de la el. Oamenii din biserică erau preoții ai bisericilor din vremea aceea. Au cercetat cuvântul și au dat seama că biserica a renunțat la Scriptură și se bazează pe tradiție. Și oamenii aceștia care erau preoții ai bisericii s-au întors la Cuvântul lui Dumnezeu și au descoperit că trebuie să se bazeze numai pe Scriptură, principiul sola Scriptura. Dar a trecut vremea și oamenii aceștia au murit fără să descopere toate adevărurile din Scriptură. De aceea sunt luterani și ortodoxi, și reformați. De ce sau catolici. Pentru că Luther a venit și a zis oameni buni, trebuie să ne întoarcem la cuvânt, la cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu. Și au început să se întoarcă. Și așa au apărut bisericile pe rând. A murit Luther și s-a format biserica luterană. Calvin a fost în Elveția în același timp cu Luther au trăit cei care au primit adevărul scripturii prin Calvin au format biserica reformată de, de tip Calvin e au rămas acolo dar unii dintre ei au zis, oameni buni, stați un pic, nu trebuie să ne oprim unde s-au oprit ei. Și-au făcut un pas mai departe, și-au cercetat Scriptura și-au descoperit botezul biblic. Și așa s-au născut anabaptiștii părinții Baptiștilor de astăzi. Și alții au descoperit că trebuie să cerceteze Scriptura mai mult. Și ei s-au numit metodiști. Nu sunt la noi decât câțiva, sunt mai mulți în Anglia și în Statele Unite. Și în felul acesta oamenii s-au întors spre Scriptură și au mai descoperit un adevăr și s-a mai înființat o biserică. Dar vreau să vă întreb, oare trebuie câte un adevăr sau tot adevărul? Cum e? Tot adevărul. Ultima a lui Dumnezeu este biserica aceea care apare la momentul profetic, este biserica aceea care, așa cum spune Dumnezeu în Apocalips, capitolul 14, versetul 12, are... Aici este rădarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința Lui, Isus, Este biserica aceea care îi întoarce pe oameni la poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Este biserica aceea care îi conduce pe oameni înapoi. Este biserica aceea care nu-și permite să adauge sau să scoată. Adică ia Scriptura în întregime. Pentru că Domnul Hristos avertizează prin Apocalips, capitolul 22, versetele 18 și 19, mărturisesc oricui aude cuvintele prorocii din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Este acea biserică care nu își permite să adauge și să scoată. Și apoi această biserică mai are o caracteristică și anume caracteristica acestei biserici este că are Duhul prorociei. Găsim lucrul acesta în apocalips capitolul 12, versetul 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Sus Hristos. Iar în capitolul 19 cu 10 Mărturia lui Isus este Duhul prorociei. În felul acesta vedem că Dumnezeu în vremea sfârșitului aduce o biserică prin care descoperă lumii adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut oameni de-a lungul întregii istorii, prin care fiecarei generații i-a transmis o ultimă somație. În seara aceasta, vreau să te întreb, cât crezi că mai este din istorie? Vedem cu ochii noștri cum se împline semnele sfârșitului. Poate fi această perioadă, o perioadă în care Dumnezeu transmite lumii întregi o ultimă solie înainte să închidă Harul? Cu siguranță. Cu siguranță. În seara aceasta, înainte să pornim în coace, băiatul nostru a venit și a zis, "Tati, hai să-ți arăt ceva. E o melodie care a apărut astăzi. O melodie foarte, are deja peste un milion, avea la ora patru jumate, peste un milion 800 de de vizualizări cu melodie rock, bineînțeles, în care, sub formă de cântec, oamenii se închină diavolului. Videoclipul arată scenele apocaliptice parcă după scriptură și în ele sunt ilustrate modul în care diavolul va înșela ultima oară pe oameni, dar o cântă o cântă și o transmite și o face cu plăcere și oamenii se închină și nu-și dau seama că ascultând acele cântece se închină lui. Gândiți-vă doar cum se închină oamenii seară de seară uitându-se la știri. La cine se închină? Știți, de ziua națională a fiecărei țări se face o demonstrație în care țara, de față cu președintele, aduce armata cea mai puternică și își prezintă toate armele. Ați văzut, nu? Și în România, și în alte țări, lucrurile astea, da? De-a în fiecare seară, în fiecare țară, oră de închinare, de demonstrații. Pentru că toate buletinele de știri arată puterea lui. Crime. Accidente făcute din nerespectarea poruncelor lui Dumnezeu. Hoții, furturi, de la cel mai înalt nivel până ce, de la cel mai jos nivel până la cel mai înalt. E adevărat sau nu? Și oamenii stau și se uită și abia așteaptă să vină ceasuri de știri ca să vadă ce s-a mai întâmplat. Oameni buni, putem schimba cu ceva ce s-a întâmplat în țară uitându-ne la știri? Puteți schimba? Nu. stând acolo și uitându-vă la știri de fapt vă închinați puterii celui rău în timpul acela ar trebui ca să punem genunchiul jos și să stăruim înaintea lui Dumnezeu să ne dea piruință în lupta cu păcatul din noi din noi înșine dar omul de astăzi s-a obișnuit atât de mult cu păcatul ca cei din vremea lui Noie în fiecare zi, gândul îndreptat numai spre rău. Ce s-a mai întâmplat? Și oamenii îi vezi că nu au stare, vine știrilor și se grăbesc să asculte, să audă. De ce? Spune Scriptura. Pentru că n-au crezut adevărul. Dumnezeu i-a lăsat să creadă ce? O minciună. În seara aceasta, vă spun că Dumnezeu are o biserică care îndeplinește aceste condiții. A apărut la împlinirea profeției, are credința lui Sus și conduce la poruncile lui Dumnezeu, nu desfințează nicio parte a scripturii, are darul profeției și are o solie universală pentru lumea întreagă. Mâine seară vom vorbi despre. Profetul, aurul și biserica. Pentru că până la urmă va trebui să identificăm ce cântărește pentru noi cel mai mult. În seara aceasta am văzut că Dumnezeu a avut întotdeauna o ultimă chemare către oameni. Și vedem că Dumnezeu are o ultimă chemare pentru noi. Vreau să te întreb în seara aceasta. Vrei? Vrei ca să primești chemarea lui Dumnezeu? Și vrei ca să intri în corabia mântuitoare înainte de încheierea Harului? Vrei ca să-i zici da lui Dumnezeu și nu lumii Gândește-te în seara aceasta. După cântarea de cor și piesa de încheiere a temei, ne vom ruga. Acum vreau să te gândești în inima ta dacă vrei să primești chemarea Lui Dumnezeu sau vrei să rămâi cu luata cea mare, cu lumea care nu vrea să știe că Dumnezeu mai adresează o ultimă chemare.